Lamentem i rebutgem no només les morts causades per aquesta violència, sinó totes aquestes manifestacions violentes que sovint es silencien i són silenciades i que mantenen algunes dones totalment en terror o a humillació. Aquest és un fragment del manifest llegit aquest divendres en contra de la violència de gènere. Un portaveu de cada partit polític amb representació a l'Ajuntament de Tiana ha estat l'encarregat de llegir el text de condemna d'aquesta xacra social aquest divendres al vespre des de la plaça de la Vila. El text és el manifest consensuat entre diverses institucions d'àmbit català, tot i que per properes ocasions des de l'Ajuntament de Tiana preveu on poder elaborar un manifest propi per comemorar aquest dia. Escoltem les impressions de l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, el regidor d'Esquerra, Jordi Gost, la regidora i la de Gent pel Progrés de Tiana, Montserrat Mallor. Demano ja des d'aquí que la crisi econòmica no sigui mai excusa per retirar de l'agenda política justament les polítiques que es dediquen a la violència de gènere. Pensem doncs, que amb aquest tipus d'actuacions, si més no, Fem agafar consciència la, la societat, i en aquest cas la nostres petits societat. Ja jo ara quan llegia el manifest doncs, també pensava en alguna persona, no? i bueno, penso que és un dia també per pensar en ells, per intentar ajudar-los des de fora amb el que, amb el que es pugui. No? Està clar que la violència de gènere és una lacra, la nostra societat, que està amagada, que no l'hem d'acceptar de cap manera. L'acte d'aquest divendres ha posat punt i final a una sèrie d'actuacions que han tingut lloc a la nostra vila durant tot el mes de novembre en l'àmbit cultural i educatiu, i és que l'Institut de la Vila ha pogut aplicar una sèrie de campanyes coeducatives per promoure l'erradicació de qualsevol tipus de discriminació i violència. A més, la Biblioteca Can Baratau ha dedicat diverses sessions de l'hora del conte a explicar històries que promouen la igualtat de gènere als més petits del municipi. També cal destacar que la policia local s'instruiran polítiques de gènere i igualtat d'oportunitats. Els agents participen participaran en un curs de sensibilització subvencionat per l'Institut Català de les Dones, reforçant així el treball conjunt amb els serveis socials en la lluita contra la violència de gènere. Aquesta és una de les accions que s'estan emprenent des del govern de Diana, que s'ha marcat com a objectiu pels propers quatre anys lluitar fermament per l'eliminació d'aquesta xacre social. En el que va d'any, 54 dones a l'estat espanyol han mort a mans de les seves parelles o exparelles. Són 11 menys que l'any passat, però no per això es pot abaixar la guàrdia, i és que l'existència d'aquestes mort demostra que a dia d'avui encara hi ha molta feina a fer per part de tota la ciutadania. A Catalunya són buïles les víctimes mortals. Ràdio Tiana, serveis informatius.